Falendramos debetin dhe me falë e falendramos debetin dhe me falë kërkojm. Selamate selamat Allahu te rësua alemi bepgemenes e ran familjar dhe ti shokte ditë dimi ditë ata që pasaj rrugën e tij deri ditën e funditën e gjykimit. Do të vazhdojmë dashur vëdersh besimtar me librin ton ka libra të akides tre parime të sheh Islamin Muhammed Ibn Druehabe Tamimi Allahu mshiroft rekomandën e shehun e nderuar Abdullah Ibn Muhammed al-Najmi Allahu ruaj E kanë një ditë tjetër, do na dhunë ne do bin gatituria e tij. Edhe do të vazhdojmë inshallah me fjalën e autorit ku flet mbi Hajjin. Alhamdulillahirabbil <try> alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i al-aminin. Ala alihi wa sahbihi wa at-tabi'in. Allah ne krijoi hom i njeriu ilaumil kin. Të gjitha lavdët i përkasin la Allahut, Zotit të botrave. Salavatet dhe selamet e sinqerta janë për pejgamberin e Islamit, krijesën më të mirë në absolut, me familjarët e tij, shokët e tij dhe të gjithatë ata që pasojnë rrugën e tij me mirësi deri në ditën e fundit. Allahu. E ju ajo qofshin huwala nuk më lodhëm çana ç'i jara i thejrat e arsimit e thalata shejhi i islam Muhammed ibn Abdulohadi rahimahumullahi ta pas të, të ndëruar Dzer Fisnik do të përfundojmë mësimin ton mbi shpjegimin e librit Triparimet Sheh i Islamit përtëresit Muhammed ibn Muradheba Allahu i lërhësoj mirëaftata. U qenë ka dërguina në dalin e së fam. Na xhod el lila deri në l'had. Kemë mbyllur pra kemi përfunduar shpjegimin e argumentit të aqrimit dhe do të marrim këtë mbrëmje inshallah argumentin الargumentat e hajid والله الله عز وجل والله على الناس عيد الليل بني سباع عينين Argument për këtë është fjalla e Allahu të lartësuar, ku thotë në Kurani Fisnik, dhe Allahu ka bërë obligim për njerëzit kryrin e pregrinashit, pra të haqit, pra të që ka mundësi, dhe i cili mëhon, me të vërtet Allahu është i panevojshëm për të gjitha botrat. Në <të> në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në The Hajj, siç e dini, është njëri prej shtyllave të Islamit dhe bazave të timadështore. Qali hada Allahu taala ala ibad. Për këtë arsye pra, u ka obliguar Allahu i lërzua robëve të tij. Qaulihi walillah. Është fard pra bazuar në fjalën e të lartësuarit të thotë lillah pra për Allahun ose për Allahut pra kjo tregon obliguesmërinë tahkun wajib pra është një e drejtë e detyrueshme nillahi taala ala ennas pra që Allahu i lartësuar pra që Allahu i lartësuar pra është një e drejtë që i përkat Allahut të lartësuar dhe vokalërat u ka bërë ato obligim njerëzve për ropveti. Dhe haxi në aspektin terminologjik, pra gjuhësor, do të thotë qëllimi, qëllim Ka'ba al-Musharrafa. Wall Mashahir al-Muqaddasa. Pra është të kesh për qëllim, për objektiv yt të jetë Kaba fisnike dhe e ndëruar dhe simbolet e tjera që janë rreth saj të respektueshme i optim مخصوص me ne ajae ibadate مخصوصa në kohë të mirë të cakt, pra të mirëpërcjëzuar dhe të kufizuar për të kryer pra për të përmbushur obligime pra shtylla të caktuara well he ma fik al të cilat janë pra ritet dhe shtyllat e Haxhit. Wallahi 'ala an-nafihi Hajjul Bayt ayyush-sha'bah. Pra Allahu i lësur i ka obliguar njerëzit që të kryejnë pra pelerinazhin tek shtëpia pra e Allahut e cila është Ka'ba. Kaulun 'ala min al-masha'ir ishtafa alaihi sselim. Dhe ato s'ka gjendet pra rrethërotullsaj prej simboleve ë eh, të islamit për pra ato që ka mundësi pra për këtë udhtim. Ala bayan ni shart el wujub huwa istifa. Dhe kjo pjesë pra e ajetit shpjegon dhe qartëson kur shtin e obligu e shmëris dhe detyrimit për atër që ka mundësi, pra, për pasin e mundësis. Në një shqipa që të bedenia, po një shqipa që në maria, pra mundësia në pasuri, pra monetare, dhe mundësia trupore, fizike, pra fizike, pastaj e o jo monetare. Në një shqipa që të bedenia, nën të qenë i aftë për të lëvizur dhe të ngjitur pra mundësia fizike është që të ketë pra mundësi të jetë në gjendjen e njeriu që të udhtojë apo të hupi në mjetin e udhthimit ai ndërkalan në përdhë e la mkatë që të mund të transferohet pra të, të zhvendoset nga vendi i ti tij ra në drejtim të qabës. Ja një مكان i rëndë nga ul. Pra nga i ale shtata e madhenie. Në vrajazh e vujze pratospostot nga çdo vend, pra nga çdo zonë e sipërfaqes së tokës për drejt qabës. Kurse për sa i përket mundësisë materiale pra ekonomike të në – dërsa, bëtëmi searchët quote sien caused私 dhepsete mmame të kirere më val creep, pasід të ojustë qte në e atëm për të pokertën. Se qenë 8 i të mbëtëmi të dhjith së rrërë të levvëq rekësua bouti në edhjo ai diteli nuk e posëdon, pra nuk e ka kët mundësi, pra nuk ka shëndetim fizik, si për shembull personi i cili është i vjetër në mosh, i pamundur apo ka një sëmundje të vazhdueshme, pra që të të pandërprer, atëherë ky nuk e ka obligim harjën sepse nuk ka pramundosinë ë trupore, pra fizike. Por nëse ky e ka mundësinë materiale, pra ekonomike, atëherë mund ta zvendçojë këy më do të dërgoj një përfaqësues pra në haç që të kryej haxhin në vend të ti. Ëmë dispozita financiare e ia ofronuar merkata që nuk qenë qenë. Haç elaqen ose ia në Elfaqira ose barka në lidhje me këtë. Kurse për sa i përket pra mundësisë monetare dhe ekonomike është egzistenca pra e mjetit të transportit, që fëtë kjo makin, apo aeroplan, apo uh, anje, apo të njashme me këto mjetit pra transporti. Po anje kone rinda human, i sëpihon njështë filla hëllë mërë të vëllëri e më të bëjnë. Dhe gjithashtu të ketë prapasturit të ketë lek, prapasturimet të cilën, a i ka mundësi që të hypi pra në këto mjetë të transporti për të kryrë pra haqën. Ua hypan në nga huxan, ua në faqa rahu pështë që shëfar dhe haben ua i aben. Gjithashtu duhet këtë pra njëri u furnizim, pra duhet këtë pajime me vetën e ti pra me vete, që ti mundësojnë pra uhtimin, ushimin dhe pijen, qoftë në vajtje, në shkuar e pra qoftë në kthim nga haxhi. O ai menëmonuhen e min olajel. Të ofrojnë ulad dhe nerva. Gjithashtu duhet të kët, pra të lëjmë fëmijët dhe furnizimin e duhur edhe personave të për të cilët ai është përgjegjës, për aq pra që janë fëmijët e tij, për të lëjë dha atyre shpenzimet dhe nevojat e tyre të, të duhur. A. Dere sa të pra, që i ati në uaz dersat kthehet ne ai qfir vet dhe ai ka olade dhe gruaja para do te ket pasurin te mjaftueshme qe mjaftojn qoft atje ne kte uhtim qoft bashkortes dhe femive te ti derisa ai te kthehet kullo men terjemu huna faqas men do ma iktelu na pra te ket pra pasurin te mjaftueshme per kdo qe ai e ka për dëtyr shpenzimin pra kërshi tyra. Pra haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, pra haqqëj, e përsëresim, e përsëresi e kënderuar, është një nga shtyllat e islamit edhe bazat e ti madhështore. A haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, a haqqëj, Allah farada alaykum al-hajj ta'ud Allahu rasulullah kulli 'am wala law qul sina'am la wajabat wala wajaba ila mustata'un ya'uruni ma tarattab ora sishka ardhur n tekstet e sakta hadithit begameleselam ka thon Allahu i rsuaru ka bër juve obligim haxhin pra peregrinazhin. Than pra bëni haxhin. I than a çdo vit do e dërgoi Allahu? Tha, nëse do të thosha, pra do të përgjigjeshia për çdo vit, atëherë do të do të bëj obligim për çdo vit dhe nuk do të kishit mundësi pra për ta kryer këtë. Pra më lerni, mosh më pyeshni për atë çka un pra uh, nuk u jap përgjigje ato Peygamber selam me hadith an hadith marrah kema zadat wa tawwa opozicë ka ardhur në hadithin tjetër fot Peygamber selam haji apo vet pra një herë të vetme dhe ai cili shton pra bën më tepër atëre kjo është pra është është ësht, ësht vullnetare Allahu te ala për më në të farë, a inë nëllaha anijun, alë alë alim, pra e, vazhdim i fjarës e allahu të lërsuar e cilë e thotë në këta jet, dhe i cili pra më honë, bënë kufër, në të shtetë allahu shtë i për nevojshëm për të gjitha botrat. I hidarilun, anë nëmanin tënë, anë ilë hëtë, po hërë e këdër, po lëmi a hëtë, a inë në hu kafët, në ta ka argument sa i cili pra ndalet dhe nuk e kryen haxhin dhe ai ka mundsi pra nuk e bën haxhin duke pasur mundsi atëre ky bën kufër Inna <të> Allah ta'ala qala wa man kafara ai mena an yaqwa wa qad an had pra sbesallahu larosur thot wa man kafar pra icili mohon pra bën kufër Pra ky ka mundësi që ta kryej haxhin, është i mundshëm të kryen haxhet, porse ndalet, pra nuk e kryen haxhin. Inna ala kufr. Kjo pra është kufër. A njëkohon kufri an asghar. Kama taraka hu jahidan li wujub. Mund të jetë kufër i vogël nëse mos e huaj cili e lë pra nuk e kryen haxhin duke mohuar duke kundërshtuar obliguesmërinë e tij ky pra është kufër i madh dhe në këtë ka ixhma pra konsensusi të gjithë dietarët e islamit annam an'tarif biwujudi wujubi atara ka hu takasula en fa hada kufrun asghar ndersa a i cili e lë nga përtatia dhe nga dembelizmi, duke pranuar dhe po huar obliguash mërinë e ti, atëre, kjo është kufër i vogël. Vëllu, radhjallahu anë, jepull, lëpër hëmëntu nën atë aferi gjallën i lënësarën, të jëllu rëmën kane ndë hudjida, salemi a hëllë, që një dhe një bo, ale i homun gizja, ma hum bi muslimin, ma hum bi muslimin. Uh, prisi besimtarve Omar Ibr-Khatabi, Allah që të kënaqshme të, thotë, kam menduar që të dërgoj njëres, pra delegatë në përgjitha viset e mishimave, në përgjitha trojt e mishimave, që të shohin se kush ka mundësi për të kryrë haqin, dhe nuk e kryrën atë, të marrin atyre pra gjizjen, pra të i blogin ata që të pagojnë gjizjen, ata nuk janë musyman, ata nuk janë musyman. Wa alihun radhiyallahu anu jakun, men meleka jadan wa rahila, të belëgohu lbejt, pa lem jahun, pa na alejhja një muta jahudiyen a u nafraniyen. Alihun, praprisi i besimtarve Alipën e Vitali, bëllau që të në gjithë me të thot, a i cili posedon pra një mjetë, pra një kafështë transporti, pra një mjetë transporti dhe furnizim pra të me aftuashëm, dhe nuk e kryen hajin për gjithësesi, atëherë le të zjedit të vdes ose si që fut, ose si i kryshterë. arkean e islamit dama jaohi fi hadith ibn umar bunya e islamu ala khams hazi pra es nje prej shtyllave te islamit siqe ardhur kjo e pocjellja transmetuar ne hadithin e ibn umerit radhiyallahu anhu itili sot se gatjabe selam to thot islami es ndertuar pra mbi pes shtylla në dhaqara nënha hajjet e Allahut e haramë ne spahet e shënjitë. A do përmend pra prej tyre bëria haxhit pra pelegrinazhit për në shtëpinë e shenjtë të Allahut për ato që ka mundësi për këtë. A vi hani i tij i dinë? Ne u shahën Nabi sallallahu alaihi ve sellem an arkan an arkan e Islam. Tanqala antashada illa ilah illallah anahu rasulullah. Illa, illa, illa, illa që i kamu salat i qa e zaka që shumë ramazan që hadjuven s'ilal haqadu më s'qahir e isabina dhe bazuar gjithashtu në hadithin e Gjibrillit alai selam kur a i erdi dhe pjoti përgambirin e selam nbi islamin përgjigj islami është të dëshmor se nuk ka të adhuruar me drepër për përsa laut një dhe i vetëm edhe senat përshetë Muhammedi është robit i guari ti kryesh namazin, ti hapër zakatin, ta gjërosh amazanin dhe të kryesh pa të bësh haxhin në shpërën e Zotit për ato që ka mundësi për këtë. Kur banfor. Qul ya al-hajj bis-sanah tasiah. Wala yaḥajj an-nabī ṣallallāhu alayhi wa sallam bil-kasnah. Ubu obligin bravo obligua haji në vitin e 9. ا اجرديت و نوك ا كرهو برا نو كبري حاج بكام السنه على هاديت ا بريت فقط سيتين تيتير ينا حج بالسنه اللي بعد هذه العاشره لماذا ينهو صلى الله عليه وسلم ينادي الناس في الموسم ان الحج بعد هذا العام مشرف ان لا يطوفوا بالبلج الرياض që në më mëni alë musikuna vërërat në alë hadjë ilë amë alë asërë haqqën në rifën në allahë alë alësërë haqqën në alë alë alë pra pegamberi alë alë alë salam vitin që vion pra vitin e nëndë në cilë në obligua haqqën në vitin e dhjetë dërgoj alion radiallahu ta'ala anhu që ti thris të njëzit për të kryer për arritin e hajgjit, dhe që të ndalon të të gjithë për më shukunë të gjithë i dhujtarët, dhe ataj që e kryer në kone një rrasët hajgjin lakuric, dhe mbasi u penguan për atë gjithë i dhujtarët dhe atë atë zhveshurit, nga kryer e hajgjit, atëherë, pegamire Selam e kryu dhe vet atë vit pra vitin e dhjetë të i gjretit, hajgjin e qëli qëhet hajgji i lam të mirës. Ashallahu ta'ala li gjithë suksesat tuaj. Qof Allahu sallam ëna dedinë Muhammediu alejhi wassalatu ensalim. Elo semen Allahun elarsuar të na epi sukses dhe të na udhzoj në të drejtën. Salavatat dhe salamat jam për pejgamberin e selam, familjarët e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasën rrugën e tij deri në ditën e fundit të kiametit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Allahu shpoblet për dëgjimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.